má niečo zajesť. Ale vraček, no. keď sa najem, zase nebudeš vládať utekať. nohy ti zlenivejú. No, máš pravdu, keď som hladný, nemám sílu utekať, treba sa mi posilniť. No a no, keď sa najem, zase ma ako si nohy neposlúchajú. No, aj hladný som na nič, aj sytý nevládem behať. Och, tuším si, sadnem. Ale radšej nie, čo nebudem vládať vstať? Huh. Ach, ty môj chudáčik, neboráčik. <tým> <poveru>. <tým> Ale vieš čo, zestrička? Preca jim bude lepšie, keď sa posilním. No, ty hmm? si vždy nájdeš dôvod, keď si chceš zapapkať. No začo? No, počuj, Marienka. Čo by si povedala na také červenučké? Vňavučké. na mm -hmm. natrháné? Já? Vodky? <tějí> Mňamňamňa. Ide sa do lisa. počkej. Po, počkaj, počkaj. Mamičke, povieme? Aby sa o nás nebála. Ide sa, bolesa, sa, bolesa, ide sa, bolesa. sa. Ide sa, mamička, sa. mamička, sa, mamička, sa, sa, sa. mamička, mamička, mamička, mamička, mamička, sa mamička, mamička, mamička, mamička, mamička, Radi by sme išli s Janičkom jahodky nazbierať. Pustíš nás, mamičko? Hádam dnes nie. Už je poludne. Tomaly sa začne stmievať, ešte mi hore zablúdiť. A dáme si pozor, pozor si tam. A pôjdeme iba po prichodničku. No neboj sa o nás, veď sme tvoje múdre deti urenca. No dobre, no, no, dobre, nedbám. A si dajte pozor. Tu je krčiaštiek. Mm -hmm. A nebuďte dlho, aby som sa stráchať nemusela. Nebudeme, nebudeme. No na... A dávajte pozor. Ide sa, boli sa, jahody, drastie sa, je vás tu celý les. Chceme vás všetky zjesť. Ide sa, No, Vidí to iba kúštik. Veď sme mamičky neúdre deti. Na takomto kúsku predsa nemôžeme zablúdiť. Dáme pozor na cestu. Poď. Pozri, aké sú červenúčke. Mňam, voňa v účke. Mm. Voňajú až sem. Aha, ah. Ha! Ja. Teď teda dopojdeme jahůdky moje milé děti. Ahojte sa. Marienka, ta Vonia. A. A ta chudá Jávodka, jávodka, či jsi sládučka? A ty druhá vyrovnáš se jej? Ještě lepšia? Opróbuj se, strička. Já. No. Jaj jsou šťavnaté. No, Sládučké, šťavnaté, vňové. Dobročke mňa. Janko, ale aj do krčiaška dávaj. Doniesieme ich domov a spolu s mamkou ich popapáme. A neboj sa, bude ich dosť pre všetkých. Vedi je tu ako maku. Si, ha? a tu to ďalej čo je. Hýbaj sem. Daj krčiaštík, daj. Pozri, ty sú ešte lepšie, e, ale, ale Janko je to od cesty. O, nie vzdychaj už toľko. Nás a pôjďeme, no čo? No. Úplný a ja tiež, no aj by som si uh, uh, zdriemol, ešte aj oči ako si ustali. No, podaj uh, by si neustal, uh. veď si zbieral tak, že 10 do úzda a, a jednu do krčia šteka. Uvidíš, že raz na ten tvoj apetíc doplatíš. Ale Marienka, sestrička moja jediná. É, ja ťa tak ľúbim a ty si na mňa taká prísma. Ale nie, ja som prísma. Iba mi ťa ľúto, že si z tých jahovod ústal. Nelijaj si. Musíme sa pobrať domov, lebo svetla riadne ubudla a, a, a o chvíľu bude tma? No, veď hej. Pôjdeme, no poď. A, ale, ale neviem, ne, neviem presne kade. No preč sa túto to je jasné, nie no. A, a nie naopak? Nie, len poď. A sme doma. <Klíž> Už maj nohy bolia. A vydrž ešte chvíľu <Klíž> Aha, Janko, tam je svetlo. No vidíš, a sme doma. Ešte zo so pár kruvočkov. Janko, hm? Janko ale, ale náš doma má iný obloh. To sa ti iba putme tak zdá. Poď pozrie, ako ho lesiaček nie, pekne nie. osvietil. No ale toto nie je náš domček. Veru, naozaj nie je. Ha, no začože, vojdeme dnu, popýtame sa, kde zne a bude to. Ja, ja sa bojím. Aj vidíš, počkaj. Čš, zaklopem na obločík. No a toto, zostá mi v ruke kúso gokenice. Fíha. A keď si je to meké. A si aj vonia. Ukáž, ukáž. No? no. Naozaj? Počkaj, odhryznem. Ako medovník. Mm. No. Okenice z medovníka. Ukáž, no, ukáž. toto. No. Skúsim ešte čosi. Aha, veď strechu máš po zem. Odlomím kúsok šindľa. Hmm, aj ten je taký. Ukáž? Hmm! Voni! Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, z medovníka? Ty... vyhľadol som. Ale Janko... Veď pred chvíľou si bol prejedený. No, to bolo pred chvíľou. Ukáž? Hmm, hmm, no, no fajnýším den. No ukáž mi. ukáž. No, Počkaj. <coughs> Zaklopem na dvere? <coughs> Dve také isté. Mm. Ja, aj to bude hostina. Pozri, ako sa z nich ľahko odlamuje. A na kukni dnu. Olach, to tam sedí. jaj. a ty, a ty, starká. Len chodte pekne dnu. Už vás ja. hodnú chvíľu pozorujem. A Dobrý večer, Starka. my sme vám nechceli poškodiť, domček. E, šlo to tak, ľahúčko. No samo, no A ano, veď samo. Veď už nič, veď už nič. Len prejdite ďalej. Ďakujeme. Dobrý večer. Dobrý večer. Zablúdili ste, pravda? Áno, áno, Starka, zablúd. Ale veď sa nebojte. U mňa môžete prenožiť a vodne ľahšie trafíte domov, akože sa voláte. Ja som Janko a toto je moja sestrička Marienka. Teda Janko a Marienka, no poďte dnu do komórky, ľahnete si a vyspíte sa. Ďakujeme, ďakujeme a, a, a dobrú noc. Dobrú noc. Dobre spíte. <zorý> tak, <Tá. zorý> lepší úlovok som si ani nemohla. Komu dobre chcem, na ústach med a v srdci jed. Zoboch budem mať riadný osoch. Dievča zapojaňujem do roboty, veď v domčeku vždy ješ to, čo porobiť. A chlapčeka, chlapčeka najprv riadne vykrmím, A potom upečiem a zjem. Také mesko ja rada. Tak stáva, deti! Hore sa! Slnko je už vysoko! ste vy včera pažravosťou znimočili. A Ale... veď ste včera, včera... včera ste vraveli, že... Nijaké ja? odmrávanie! do roboty? Ja. A teba, Janko, zavriem do chlieva. Do chlieva? Ale vy tam bývajú prasiatka. Teraz tam budeš bývať ty. Len sa neboj. Máš si riadne. A dobro tam ti ja nakrmím, koľko sa do teba zmestí. Janko, Janko, Janičko... počuješ, počuješ, braček môj jediný? Počujem sa, bratrička. Ale kde to... je tá stará posorka? zaspala. Prišla som sa pozrieť, ako sa v chlieviku máš. No, zle nedobre, Marienka. Oči marežu o tmy. Dýchať sa riadne nedá. Je tu veľa pachu po prasiatkách. A miesta málo. A brucho ma bolí stôl, čo ma stará baba toľkými koláčmi napcháva. Zo začiatku sa mi to aj páčilo. Veď vieš, že ja rád maškrtím. Ale teraz je mi na nič. Janičko, Janičko, už nejedno nič, čo by ti čo dáva. Uh. Baba má s tebou strašný plán. Chce ťa vykrmiť, potom upiec a zjesť. Naozaj? Uh. Naozaj. Videla som, ako včera večer hladila do rozpálenej pece a hundrala si po pod nos. To je strašné. Niečo vymyslíme? Čo vymyslíme? Čo? Každú chvíľu príde za mnou a vraví: Janíčko, Janíčko, vyskúšaj prstek. Nevidím, ako sa ti vodi. To skúša či si dosť vykrmený. Vieš čo? No, podstrd nám miesto prsta dať čo iné. Oh, dobrá myšlienka. Toť, akurát mi tu zostala kosť s usadcimi. Výborne, veď stará už na oči nevláde. Nevšimne si. Pst, pozor, ide. Čože, samotceš okolo frího cabará? Nezávadzaj a prácata! Pelech mi daj do poriadku! A, a... Janko, Janičko. Čo je? No, ukáže a... mi prštek, ukáž. No, jajajajajaj, ako si sa Tuším, si pochudol. A, zle brucho ma bolí nie môžem. aby by si sa poprechádzať. Nohy ma neunesú. Už tak ťa povozím. Marina! dones kvôlne fúrik. Povoz bračeka po dvore. Nech sa trochu vzduchu nadýcha. Lepšie mu vytroví. a zas dnes čaká. Ach, já ja, úbohá, čo sa tu natrápím? Ach, chudáčika, bračeka, čaká smrť. A naša drahá mamička, je, čo tá robí? Preukrutně za nami žijali. Ty ještě hvíš, či sa nehlápíš? Ja stará stvora som nanováha, ona mláďa ešte vylivuje. Dá sa hotovať pec. Dnes prídu hostia, moji najvernejší priatelia. Pripravím im znamenitú pochúďku. Ešte aj prsty si budú oblizovať. Pec daj riadne vymec, naklad dreva a trochu uhlia. A poriadne daj rozpáliť. Ja si idem ešte trochu, zdriem A keď budeš hotová? ako ju prekabátime. No lepšie by bolo zbaviť sa starej babi. Vyhútame, čo? Počkáme, čo bude chcieť robiť. Dobre. <hým> idem, idem, aby ma stará A Pozor, na každý krok. Trčím. No, veď ťa vypustím. Poprechádzame sa spolu. No počkaj, už som ti otvorila. Daj ručku. Ideme na čerstvý vzduch. Ouch, ja nevádzim, mnohí mi nesúžia. Aha, no, Spróbuj. ale nevládzem. Tu jedla som akýsi priotrávený. Nič to, keď peši hláceš, tak ťa aspoň na Fúriku povozím. No, nedbám. Tak si pekne doň sadni a pôjdeme. No, hej no. He no, ale nejde to. A čo nejde? Fúrik nejde. Veď nie je pokazený. Fúrik je dobrý, neviem, doň nastúpiť. Nastúpiť, no, nastúpiť. Ako by si mal do nastúpiť? A preč sa normálne, no. Vylož nohu, sadni si a druhú nohu potiahni za sebou, no. No, oprobujem. Joj, ja, ja, ako si sa mi tu nedarí? Ale veď jasne vravím no. Najprv jednu nohu sadnúť a druhú nohu. No iť skúšam, skúšam, chcem, ale noha ma nepočúva. Čo to táraš za hlúposti? Ukáž no, ja ti pomôžem. jaj, ja, aj ja, ja to bolí, bolí. bori, bori, bori, bori, bori, bori, bori, bori, bori, bori, bori, bori, Starká. A čo keby ste mi ukázali vy? Ako to treba? Potom by mi to určite išlo ľahšie. Ukázať vravíš? Aha. Uh -huh. no? No, no No tak sa prizri. Jedna noha. No jedna noha. No. Sadnem si. Sadáte si. Druhá noha. Druhá noha. No a je to! A je to! Ha teraz vás polozím! Ty ty ma to Marínka, Jej. Jej, ty potvora! chceš! <laughs> Don't